Bis alle Spuren beseitigt waren, vergingen Jahre. In jeder Öffnung, jedem Spalt, jeder Ritze, die sich in ihrer Wohnung befand, kam wieder und wieder irgendetwas zum Vorschein. Immer war da was, das sie mit dem damals in Verbindung brachten. Und wenn es nur ein Haar war. Dabei hatte genau das ja alles erst losgetreten. Haare. Nicht seine oder ihre, also nicht direkt, es waren die eines fremden Menschen, die er in einer Truhe seiner Vergangenheit aufbewahrte und die sie heimlich durchwühlt hatte. Eine pechschwarze, dicke Strähne, die sie da entdeckte, an einem Ende mit der Flamme eines Feuerzeugs zusammengeschweißt. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis sie sich im Kampf gegen ihre Neugier ergab und ihn dürstend fragte, wessen Strähne das sei. Zwischen Zeigefinger und Daumen hielt sie sie in die Höhe, wie das lang gesuchte Indiz in einem Mordfall, der nun endlich aufgeklärt werden würde. Er zögerte keinen Moment, riss ihr die Haare aus der Hand. »Und wo bewahrst du die Strähnen von mir auf?« fragte sie, man hörte, wie sehr sie sich anstrengte, ruhig zu klingen, in ihrer Stimme doch ein Haufen Entrüstung, die sie nur schwer verbergen konnte. Er gab ihr keine Antwort darauf, sagte nur, ohne sie dabei anzusehen, es gibt Dinge, die will man für immer für sich behalten. Die Laute waberten im Zimmer umher und legten sich auf ihre Synapsen, ohne von dort wieder zu verschwinden. Es schellte in ihrem Kopf, laut, dieser fiese Alarm begann sie, ohne Rücksicht und Ankündigung in den Wahnsinn zu treiben. Für jeden Tag, den sie nebeneinander aufwachten, tat sie von nun an eins seine Haare in ein Wegglas und fügte noch eines von sich hinzu. Der Beweis für sie und ihn sagte sie sich im Stillen. Für ihre gemeinsame Zeit, die sie miteinander teilten, die, so wollte sie es glauben, nicht bloß ein Arrangement aus Kompromissen war, sondern voller Wahrhaftigkeit, das auch er eines Tages für genauso wertvoll empfinden würde, um es für immer für sich zu behalten. Er bemerkte nichts davon, Dabei war es ja genau das, was sie wollte, also stellte sie das Glas irgendwann neben das gemeinsame Bett direkt auf den Nachttisch, sodass man es nicht mehr nicht entdecken konnte. Aber es blieb dabei. Er schien blind geworden. Und so wanderte das Wegglas durch die Wohnung. Mal stand es im Wohnzimmer, deplatziert auf dem Boden, dass man drüber stolperte, wenn man nicht aufpasste, mal im Regal auf Augenhöhe zwischen den frischen Handtüchern im Badezimmer. Keine Chance, er sagte nichts. Es war nachts, als sie, wie so häufig in dieser Zeit wach lag. Wie von Dämonen getrieben, saß sie, wie dann immer, kerzengerade im Bett. Diesmal hielt sie es nicht mehr aus und stand auf. Auf Zehenspitzen schleichend kam sie zurück zum Bett in ihrer zittrigen Hand eine Schere. Da so mitten in der Dunkelheit, die nur durch das müde Licht einer Laterne unter dem Fenster gebrochen wurde, hockte sie nun neben ihm auf der Matratze und schnitt ihm zaghaft die Haarspitzen. Sein störrisches Haar machte bei jedem Schnitt ein sattes Geräusch. Sie versuchte, die Schere so langsam auf und zu zu bewegen, dass das schleifende Hin und Her der Schneideblätter am seichten Brummen des Kühlschranks aus der Küche nebenan unterging. Mit der rechten Hand schnitt sie ihm nun über Minuten, Stück für Stück, Millimeter seines Haars. Ihre andere Hand hielt sie währenddessen geöffnet, um jene Beweise aufzufangen. Damit fertig, befüllte sie das Glas behutsam mit den zarten Stoppeln. Mit der Zeit wurde es voller und doch fiel ihm noch immer nichts auf, Auch nicht, dass seine Haare von Nacht zu Nacht kürzer wurden. Zumindest nach einigen Wochen hätte er sich doch mal wundern müssen, dachte sie, wieso sich seine Kopfbehaarung irgendwie zu verändern schien. Jeden Morgen, als sie aufwachten, blieb sie noch einen Moment länger liegen als er, um ihn durch den Spalt ihrer Augen heimlich zu beobachten. Manchmal war sie sich sicher, dass er das Laken glattstreichen verräterische Haarreste, die nachts versehentlich durch ihre Finger geglitten waren, entdecken würde, und doch nicht eine Reaktion. Also begann sie, das Gebiet auszuweiten und machte sich an seinen Bein und Brusthaaren zu schaffen. Ganz anders als auf seinem Kopf waren diese lockig. Es war gar nicht leicht, diese krausen Fäden mit der Schere zu erwischen. Viel mühseliger, weil nicht so ergiebig. Immerhin war die Körperbehaarung deutlich spärlicher als die auf seinem Schädel und doch war es jedes Mal genug für eine nächtliche Beute, was sie da erwischte. Als die übrig gebliebenen Stoppeln zu kurz für die Schere wurden, kam der Nassrasierer. Mit Akribie zog sie die Klingen jede Nacht über seine Haut, von der die obersten Schichten von Zeit zu Zeit mit runterkamen. Es grenzte fast an ein Wunder, dass er auch davon nicht aufwachte und tagsüber kein Wort über seine wundgeschälte Haut verlor. Manchmal stellte sie sich vor, wie man ihn nachts schreien hören würde, sah ihn zusammengekauert und verkrampft vor Angst auf der äußersten Bettkante hocken, seinen nackten, blutig rasierten Körper balancierend bis auf die Unterhose alles frei – dann rückwärts auf den Boden fallend wie geschossenes Wild, wie er ihr bettelnd entgegenschrie, wie sehr sie doch liebe. Doch da war nichts. Auch nicht, als sie ihm den Kopf kahl rasierte, die Augenbrauen gleich mit. Ein letztes Aufbäumen, bevor sie endgültig sein konnte, dachte sie. Aber nichts, bloß wortloses Nebeneinander auch danach. Es kam der Moment, in dem sie mit den gerade gewechselten Klingen abrutschte und ihm ins Beinfleisch schnitt. Sie erschrak, ein kleines bisschen jedenfalls, Er starrte für einige Sekunden. Als er noch immer keine Regung zeigte, leuchtete sie mit einer Taschenlampe auf die Stelle. Da quoll das Blut aus den feinen Schlitzen. Sie tupfte und tupfte, dass ja kein Blut auf das Laken ging. Vielleicht lag es an seinem beruhigten Gemüt in der Nacht, dass der Fluss nicht lange brauchte, um aufzuhören. So konnte sie schon kurz darauf seelenruhig weiter an seinem Bein umherschaben. Eines Nachts, sie hatte ja längst nicht mehr damit gerechnet, war es endlich soweit. Er fragte sie tatsächlich, was sie da mache. Gerade als sie das Glas geschlossen und neben sich auf den Nachttisch gestellt hatte, hörte sie ihn, als er räuspernd diese Frage stellte. Nachdem er sich wiederholt hatte, sie hatte ihn darum gebeten, so getan, als hätte sie seine Worte nicht richtig verstanden, um es in ihren Ohren regelrecht zelebrieren zu können, antwortete sie bloß einsilbig, »Manches will man für immer für sich behalten.« Dann ging sie ins Badezimmer, um ihre Utensilien wie gewöhnlich zu verstauen. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und wartete einen Moment. Doch was passierte, war wieder bloß nichts. Als sie wenige Minuten später zurück ins Bett kam, schlief er. Bis der Wecker klingelte, lag sie mit offenen Augen neben ihm, ihr Blick starr gegen die Decke gerichtet. In etwa so vergingen Tage und Monate, in denen sie mit leeren Augen in der Gegend umhersah, irgendwann auch durch ihn hindurch, Tage und Monate, in denen sich weiter nichts ereignete. Das Wegglas hatte sich längst auch in ihre Sehgewohnheit gefräst, so stand es seither unberührt, ungesehen, auf einem kleinen Tischchen im Flur zwischen Briefen, Quittungen, Büchern, ausrangiert, krams halt, den beide beim Eintreten in die Wohnung gewissermaßen achtlos dort ablegten. Immer wieder lichtete sich so der Haufen, um sich dann wieder fast unbemerkt zu füllen, und so weiter. Ebbe und Flut. Behutsame Stille bei Flut. Rums machte es jedes Mal im Mülleimer, wenn auf dem Tischchen Ebbe eintraf. Das Glas blieb immer. Ruhiger, immer ruhiger wurde es. War es Taubheit, die sich ausgebreitet hatte? Jedenfalls konnte sie wieder schlafen. Sie hatte aufgegeben. Und dann wuchs in ihr doch irgendwann wieder die immer größere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Im Stillen. Wieder da diese Unruhe, der bekloppte Mechanismus, der sie mit der Zeit erneut bis ans Äußerste trieb. Eines Nachts, fast im Wahn, als sie wieder den Rasierer ansetzte. Der nächste Morgen. Beide kahlgeschoren schauten sie einander endlich wieder an. Ihre und seine Haare in einem Bündel hatte er auf den Tisch zwischen ihnen gelegt, an dem Ende mit der Flamme eines Feuerzeugs zusammengeschweißt.